Tarde a todas e todos neste sábado pasado por auga, con vento e aviso de alertas na costa. Adeus Alfonso Álvarez Cácamo, o escritor que seguiu a estela cultural dos grandes galeguistas. Con estas verbas daba a coñecer a prensa o falecemento do que foi colaborador do Faro de Vigo durante 35 anos e que deixa atrás unha longa trayectoria literaria como poeta, ensaísta, narrador e articulista foi galardoado con numerosos reconhecementos, como o Premio de Novela Café de 4 a 4 1988 por Peito de Bimbio, o xerais de Novela en 1990 por As Baleas de Eduardo Reynoso, o Álvaro Conqueiro de Narrativa en 1993 por Xente de Mala Morte, o Manuel García Barros de Novela en 1996 por O Espírito de Broustenac. Nunha entrevista, Álvarez Cácomo apuntaba o seu contexto familiar como decisivo para decidirse a escribir e sinalaba tamén o seu gusto polas artes plásticas que tamén cultivou profesionalmente a súa irmá Berta, pintora afinada no 2018. Non só comecei a escribir moi noviño, dixo, senón tamén a debuxar, dúas afeccións que levo moi intimamente ligadas. Se tivese que escoller, non sei calme, reconfortaría máis. Filho do escritor e poeta José María Álvarez Blázquez, que foi Pedrón de Ouro no 1981 e irmán de Berta, de José María Álvarez Cácamo, escritor e crítico literario, e o tamén escritor e sociolingüista Celso Álvarez Cácamo fixo estudos de filosofía en magisterio. Falando de filosofía, a Semana de Filosofía de Pontevedra chega a súa edición número 40, que nesta ocasión xirará ao redor do concepto de tempo e que celebrará as súas sesións do 1 ao 5 de abril no teatro principal de aquí da Boa Vila. O pasado martes presentaronse os contidos deste edición. Entre as persoas que intervirán nas cinco xornadas da semana, de luz a venres, en sesións de mañá, tarde e noite, podemos citar a profesora de filosofía na Universidade Complutense de Madrid, Ana Carrasco, o científico Xurxo Mariño, a feminista Ana de Miguel Álvarez, Alicia Puleo que centrará a súa intervención no ecofeminismo, O Yolanda Castaño, que chegará a súa concepción e percepción do tempo desde a arte. Nun acto no que participaron o presidente da aula Castelau, Alexandre Cendón, con Eva Mourinho, Ana Areia e Anxo Pazó, integrantes da entidade, sinalaron que nesta semana falaremos do tempo que nos tocou vivir, da nosa contemporaneidade e as relativas á historia, o tempo concreto que estamos vivindo e as súas problemáticas como a crise ecolóxica, a cuestión de como distribuimos o tempo nos tempos do capitalismo e de como o traballo e a productividade ocupan a centralidade nesta repartición do tempo. Así mesmo falaremos de cuestións como a aceleración do tempo a que nos vemos sometidos todos e todas na actualidade E é unha das causas dunha doencia sistémica como as doenzas mentais, engadiron. O programa das tardes estará centrado en Galicia, a súa cultura e a súa antropoloxía, coas intervencións de Manuel Cavada, Anselmo López Carreira, Yolanda Castaño, María Leira e Carlos Callón. Tamén Cataluña estará presente na Semana de Filosofía, xa que Fina Virulés, profesora na Universidade de Barcelona, será encargada da sesión inaugural. Virulés traballa sobre teorías feministas e o pensamento filosófico feminino na primeira metade do século XXI. Imos a outra cousa. 52 imaxes documentan no Museo de Pontevedra a polémica volta á Galiza dos restos de Castelau no 1984. Considerado pai do nacionalismo galego, Castelau foi un intelectual comprometido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas de narrador, dramaturgo, ensaísta, debuxante e político chegando a ser a figura máis importante da cultura galega do século XX. Castelau sempre deixou claro o seu amor por Pontevedra. Eu vivín longos anos de ledicia en Pontevedra, aferrado a fermosura dos seus arredores, coma quen non pode desprenderse dos brazos mornos dunha noiva. Eu débolle a Pontevedra o mellor da miña vida e agora padezo saudades da súa paisaxe, tristuras de non vela e esplanzas de retornar a ela. Pero non é que eu enloite o meu a meu espírito porque a mocidade fuxise de min. Eu apéno de non poder ir a Pontevedra, que é unha fonte de xuventude, onde se curan os alfaces da bellez. Volver a Pontevedra sería mesmo recobrar a moceidade perdida. Penso que se si morrese no desterro, os meus osos non se deixarían consumir ate que algún anaquiño deles chegase a Pontevedra. E Castelau, que naceu en Rianxo no 1886, morreu no desterro, no exilio argentino en Xaneiro de 1950, sendo soterrado no cemiterio de Chacarita en Buenos Aires. Cando se restauraron as liberdades democráticas no 1978, comezou a reivindicarse o seu retorno a Galicia. Os seus restos mortais foron repatriados e elevados para o Panteón de Galegos Ilustres no Convento de San Domingos de Bonaval en Santiago de Compostela o 28 de xuño de 1984, coincidindo co aniversario do plebiscito que aprobou o Estatuto de Galicia en medio de manifestacións que acusaban ás autoridades de que os que o exiliaron agora fanlle honores. De feito, moitos cidadáns viron na operación unha burla. Castelau voltaba a Galicia a ombreiros de quen o enviara a morrer no exilio. O retorno dos restos de Castelau á Galiza foi de todo menos a cerimonia solemne que merecía, como lembra o fotógrafo Xan Carvalha, coa ocasión da exposición Castelau o retorno a Galicia en 1984, coa que o Museo de Pontevedra conmemora o 40 aniversario da volta dos restos mortais do que foi figura señeira do partido galeguista. A mostra inaugurado o pasado xoves dia 7 no edificio Castelau poderá visitarse ata o 2 de xuño. Trátase dun traballo que o fotógrafo Xan Carvalha realizara para o semanario A Nosa Terra en tres escenarios de Santiago, o aeroporto de Lavacolla, os exteriores de San Domingos de Bonaval e o interior do Panteón de Galegos Ilustres, onde foi soterrado. O día da chegada dos restos, houve cargas policiais conferidos no centro histórico Compostelán. Na exposición pódense ver a parte das imaxes unha selección da obra artística orixinal, fotos, documentación e prensa da época. Entre outras cousas, o pasaporte diplomático de Castelau como ministro do goberno da república no exilio, os álbumes con estampas de guerra editados en China ou o expediente que lle abriron os tribunais franquistas. Castelau, ademais de non poder volver á Galiza, sufriu a incautación do seu patrimonio e parte da súa obra artística. E rematamos. Su Sobamonde, nado en Rego do Bargo, pontecaldelas no 1950, finou en Vigo no ano 2000. O himno galego soou cando as súas cinzas foron vertidas no río Itabén. E os presentes entoaron o volvín a terra pro perdín o amor de Bernardino Graña que cantara en vida Suso Bamonde. Méndez Ferrín despediúno cun Suso terá sempre coa súa palabra de esperanza o sentimento de home ceibe. No seu disco, nin rosmar un laído de 1977, musicou o poema de Darío Joan Cabana, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, máis coñecido co título de Compañeiro Daniel, Co que me despido, que teñan unha boa fin de semana. Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como as do ceu e os, os camiños do mar, noite da patria e Vemos de nos reco Unha luz al bar A ti falo Daniel Morto longe da terra Es noso e a tua luz A lume escuridad Que nos deixou a historia De tres anos de guerra En que os lobos mataron A luz e a liberdade Compañeiro Daniel As sonaban E enloitaron unetas con saque loitador As sonaban E os bandidos Ferraban A terrible victoria Do odio e do terror E ti fuchiste Lónxia Predicar no prever de un exército Quende xa máis loitón O un día Sin veres entreaberto O camiño da volta Que y alma soñou Pro na patria batida E do povo explotado Nacimos nos os filhos Da morte do triste Perturando furiosos Vinganza novo estado e un arroz e alborada sin cado nin comén e a vivo que o furacán a Leib matou desesperado na outra banda do mar prometemos que a terra Galicia se ibe presterra dos meus oros onde que empezar prometemos que terra tributos que a condenan Historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribu que no rodea Paga tributos que a condenaan. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Aoreses de luvas brancas con rosas engalanadas con morzos con diamantes pressuizos sent casa Se dilúe coa diversión Viaxan emigrantes Pagan pedazes, atacan o sangue O resto da situación Se se dilúe na diversión Vasos na romaría Choros nas alegrías Rumbo a cualquier lugar Que poda camina Cada ferida